رحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اما بعد دون موضوع جهنم قارسنده دي Və gəlib satdıq, cəhənnəmdə bəzi günahlara görə verilən əzəblərə qalmışdıq 10-cu başlıqda bu çox maraqlı fəsildir ki, cəhənnəmin əksəriyyəti bilirsiniz ki, qadınlardan ibarət olacaq qadınların da izah etmişdim sizə hədislə ki, ərlərinə küfür etdiklərinə görə, yəni onların etdiyi yaxşılığa lanqorluq etdiklərinə görə verilən əzab, əzab əziyyətdir. Lakin bundan başqa başqa səbəblər var ki, qadınlar ona görə də əzab əziyyət çəkəcəklər cəhənnəmdə. Bu nə bu hansı əzab bu hansı günahdır? Peyğəmbər s.ə.v, Əbu Hürəyir, radiyaların, rəvayət olunan ədistə, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ikisi insanlar cəhənnəmdə əzab çəkəcək. Birincisi, o kəslər ki, əllərində inəyin quyruğuna oxşar bir qamçı olacaq və onun qamçı ilə təkəbürlü edərək kimləri səhv vuracaqlar insanları qul ilə rəftarıb, Peyğəmbər səhələ bizə öyrədib, Allah dağla bizə öyrədib. Lakin o cür insanlarla rəftar etmək hamçı ilə cəhənnəm əzabına səbəb olur. Və biz nə qədər o zadeqanların, nə bilim, kənd xodaların və s. qullar üzərində ağa olanların hamçı ilə qul ilə rəftarını şahid olmuşum. Həm çəkilən kinofilmlərdə, həm də tarixi kitablarda və Peyğambar s.ə.v onu bilir ki, belə bir şey olacaq və o kəslər də cəhənnəm əzabına döçar olacaq. Əvvəlcədən deyir bu, bu şeylər barəsində. İkinci sinif insanlar, qadınlardır, deyir, onlar həm paltarda, həm də lüt olacaqlar, həm qeym olacaq əynlərində, eyni zamanda da onlar lüt olacaqlar. Nə deməkdir? Əynində paltar var Hənca o paltar olmasa ondan yaxşıdır Hər bir şey görsənir Və hər bir əzası bilinir Buna Peyğambar s.a.v deyir Kəsiyyət u ariyyət Qeyimli və qeyimsiz Paltar qeyinib Sanki qeyinməyib, lühtdür Başları da Sasları Dağı, Dağlara bənzəyəcək Rəbəcür Tariklər Kürtosqalar Bəli, qadın Həyat yoldaşı üçün İstənilən Formada saç düzünü Düzdürə bilər İstənilən formada İstənilən rəngdə də Qara və ağ rəngdən başqa İstənilən rəngdə də Saçını rəngləyə bilər Ki ərinin Ərində şəhvət oyatsın Ərinə xoş gəlsin Amma Bayarda gedən işilərə Onları özünə cəlb etmək Bu cür nə etməklə cehannam əzabına düşər olacaq. Yəni hədisi düzgün başa düşmək lazımdır. Peyğəmbər sallalləhəmm dedir ki, evin içində qadın elə geyinməsin. Qoğ ərininin qabağında geyinsin, palkar geyinsin, amma hər şey görsənsin. Ərinə xoş olsun. İstədiyi sas düzümünü düzdürsün. Bu da təhzirdir. Bunu da İslam yol verir. Amma bayraq çıxdıqda bu şeylərin qarşısını almalıdır. Əks halda Peyğəmbər sallalləhəmm vəd etdi ki, cəhənnəm əzabına düşər olacaq və Peyğəmbər sallalləhəmm Nəyi vəd edirsə, biz görürük onların hamısı baş verir. Bəs bunu vəd edib, bunlar baş verməyəcək. Dünyavi işlər haqqında vəd edib, onlar baş verib. Allahın əmanət etdiyini, ahirət barəsində verdiyi xəbərlər baş verməyəcək. Allaha andı olsun ki, onlar baş verəcək. Zəhənnəm əzabına düzsar olacaqlar. Heyvanlara əzab verənlər, bir heyvanı misal çəkib Peyğambar Sallallahu Səlləm kişiyi, ki bir qadın kişiyi bağladı, evdə hatusuz öldürdü ona görə də cəhənnəmə düşdü və bütün heyvanlara istənilən heyvana əzab əziyyət vermək öldürmək cəhənnəm əzabına düşməyə səbəbdir bəzi qardaşlar soruşur gələtin saxlamaq olar məsələn <coughs> bəli saxlamaq olar əgər sən ondan istifadə edəcəksən onu yiyəcəksən isə saxlaya bilərsən Amma onunla ləzzət alıb uçurdacaqsan fit çala başqalarının göğərçinini uğurlayacaqsan ki, yalnız səndə o tip göğərçinlər olsun və s. Dələdüzluqla məşğul olacaqsan, Allah səni cəhənnəm əzabına düşar edəcək. Dələdüzlərin axrı cəhənnəm əzabıdır. Niyə? Ona görə ki, Allah bu heyvanı azad yaradıb. Amma bu dələdüzlər Onları Azadlığını əlindən alaraq Azadlığından məhrum edərək Pul qazanırlar Pul Memunu salır e, Qəfəsə Ki cəmatı güldürsün, bununla pul qazansın Allah onu onun üçün yaradır Ona görə yaradır ki insanları güldürüb Onunla pul qazansınlar Xeyr, həmsinin başqa heyvanlar Heyvanlara da rəhm etməliyik Bitkilərə də Təkcə insanlar üçün deyir rəhm İnsan xoşuna gələr ki Onu qəfəsə salsınlar Onunla pul qazansınlar Xeyr, xoşuna gəlməz 12-ci <coughs> Elm tələb etdikdə Səmimi, ixlaslı olmamaq Bu çox mühüm məsələdir Niyə? Ona görə ki Suatlarla vaxtını itirib kitabı oxuyursan Və yalnız və yalnız niyyətinə görə bütün o saatlərlə çəkdiyin əzabəziyyət tut olub gedir. Deməli, əzabəziyyət çəkib, savab əldə etmək üçün mütləq niyyətini düzətməlisin. İlk növbədə niyyətin düz olmalıdır. Əgər sən o elmi kimisə bağlamaq üçün sənə alimlər desinlər deyə öyrənirsənsə və s. mübahisə üçün öyrənirsənsə Cəhənnəmin, e, cənnətin heç iyisini e, Cəhənnətin heç iyisi sənə dəyməyəcək Allah sənə atacaq cəhənnəmə Əgər Riyakarlığın daha böyük, daha geniş olarsa Əbədi düşəcəksən cəhənnəmə Allah şərik qoşumsansa Bu məsələdə Daha Böyük olacaq əzabın Və əbədi cəhənnəmə düşəcəksən Bu barədə də Peyğəmbər s.ə.v. vəd edir Deyir o kəs ki <coughs> Dünya xatirinə, dünyadan qazanc əldə etmək üçün elm öyrənir Dünyadan qazanc əldə etmək üçün elm öyrənir Allah onu cəhənnəmi atacaq Və cənnətin et iyisini qiyamət günü cənnətin et iyisini hiss etməyəcək Lakin, ola bilər ki, insan Allah xatirinə elm versin Dövlət də onun deyək ki, maaşını versin Burada heç bir qabahat yoxdur. Və Allah xatır nədir? Çəkdiyi əzabəziyyətə görə də dövlət ona pul verir. Və yaxud kimlərə ki, dərs öyrədir pulman, şəxs adamlara, onlar pul verir. Bunda da heç bir qabahat yoxdur. Şərt odur ki, əvvəli, niyyətin əvvəli Allah sunursun. Sonu nə ilə nəticələnəcək? Bəlkə kimisə sənə gətirib 10 min dollar verəcək ki, çoxsa ol. Öyrətdiyinə görə. Bu, bunda heç bir qabahat yoxdur. Amma əvvəlcədən sən onun üçün çalışsan ki, mən yalnız, məhz bunu əldə etmək üçün bu elmi öyrənim. Sən onu əldə edəcəksən, bəs, ahirət. Ahirətdə isə əli boş qalacaqsın. Ahirətdə isə əldə etməcəksən. Həmçinin qızıl və gümüş qablarda yemək içmək. Bu da haram edilib. Peyğambar s.a.v. deyir ki, qızıl və gümüş qablarda yemək, yeyəcək, içəcək. Qiyamət günü bu yediyi isti qarnında o da çevriləcək. Və başqa rivayətlərdə də deyilir ki, qızıl və gümüş qablar dünyada kafirlər üçündür. Cənnətdə möminlər üçündür. Əgər dünyada ondan istifadə etsən, axirətdə sən heç bir payın olmayacaq. Ağac kəsmək. Kim bir ağacı haqsız olaraq, səbəbsiz olaraq kəsərsə, cənnəmmə düşər. Ağaz da canlıdır, Allah da onunla can verib. Əgər səbəb varsa onun kəsmə, kəsilməsinə, yəni, zəruriyyət varsa onun kəsilməsinə, kəsə bilərsən. Heyvanın öldürülməsinə zəruriyyət varsa öldürə bilərsən. Amma heç bir səbəbsiz xoşuma gəlmir. Fulan heyvan, filan ağaz kəsin və ya onun kəsilməsini, öldürülməsini başqa bir şeylə izah edəsən, kəsəsən, Allah sənin niyyətini daha yaxşı bilir. Ona görə mütləq səni cəzalandıracaq. Sən yaratmışsan onu ki, məhv edirsən Və sonuncu <coughs> intihar etmək O şəxs ki, nəfsinə Özünə intihar edir O cəhənnəmə düşəcək Hətta bəzi rəvaidlər gəlib ki, əbədi olaraq Cəhənnəmə düşəcək Hacın Allah bilir, əbədi yalnız müşrik və kafirlər Cəhənnəmə düşəcəklər Sahabələr Gəlir Peygamber s.ə.v.in yanına Resulullah s.ə.v. deyir ki Fulan şəxs Cəhənnəmli Sahabilərdir, ya Resulullah, o namaz qılır, orus tutur, görmürsün, bəs necə döyüşdür, can fəşanlıqla döyüşür. Necə ola bilər zəhənnəmə düşdün? E, amraq, səsləmə, demir. Bəzi sahabilər onu izləyir, həmən o şəxsi. Görürlər ki, o yaralandı, yaralanandan sonra əzəb əziyyətə dözmədi, nizəni qoyub, qılıncını qoyub, özünü qılıncla öldürdü, intihar etdi. Və gəlib deyirlər ki, rəsullahi. Biz şəhadət edirik ki, sən Allahın eləcəcəm. Xəbər verdi qeybdən, dərhal verdiyi xəbər baş verdi. Ha, fikir verin. Nə Peyqamber s.a.v deyibsə, baş verib. Heç bir yalan çıxmayıb. İnsanların əksəriyyətinin cəhənnəmə düşməsi. İnsanların əksəriyyəti cəhənnəmdə olacaq. Sonra yavaş-yavaş günahlarından təmizləndikcə cənnətə gedəcəklər. Əksəriyyətin cəhənnəmə düşməsinə dəlil onlarla ayələr var ki, insanların çoxu iman etməzlər. Məsələn, mə və sən nə qədər çalışsan bu preqəmbərə deyir, gör biz nə qədər çalışsaq da onların əksəriyyəti iman gətirməzlər. Yəni, bizim çalışmağımızdan heç bir şey aslı deyil. Hidayəti verən Allahdır. Allah onları geldinə hidayəti salan. Bizim yalnız boynumuzda olan haq odur ki, düzgün başa salaq. Hikmətlə başa salaq. Əgər sən görsən ki, kimsə əlində qızıl üzük var. Desən ki, bu haramdır. Bu adam kəleyəc namaz qılınır. Bu adam kəs Allahdan təvhiddən xəbəri yoxdur. Sən ona bunu desən Bir daha o, sənin dediklərinə heç zaman inanmayacaq. Deməlisən, heç kəsə heç nə deməməlisən. Və diqqətlə fikir verin, dəvətin üslubudur. Birinci heç zaman başlamamalısın. Dəvətə birinci heç vaxt başlamırsan. İstənilən şəxsini gözləyirsən, diqqətlə onu dinləyirsən ki, o hansı sahənin adamıdır, yəni mütəxəssisidir. Hansı sahədən daha yaxşı ona yaxınlaşmaq olar. Onu heyrətə gətirmək olar o sahədə ki, başa düşdün ki, onun sahəsində də Allahın qüdrəti və qüvvəti var. Bu bir. İkincisi, həmən şəxsə yalnız Allah'ı sevdirməlisən. Allah var. Allahdır bu ruhunu verən. Allahdır bizi yaradan. Hücür. Amma şəriət qanunları barəsində heç bir şey deməməlisən namaz quılmalısın, oruç tutmalısın, zəkət verməlisən, bu haramdır, o haramdır, bu məşruhtur, o qadağandır, bunu vacibdir, o sünnədir, həsindir müməlisən. Allahı sevdi, o özü gələcək səninlə Allahın əmrlərini soruşmağa. Yenə fikir verirsən diqqətlə suallarına. Əgər o sual ki, onun cavabını o başa düşməyəcək, necə ki, babaca uşağa Trigonometrik trigonometrik tənlik haqqında danışsan, o heç nə başa düşməyəcək. Amma iki üstə gəl 2 4 eləyir desən, əllinlə də göstərsən. bu 1 bu da 1 2 oldu 4. O başa düşəcək. Həmsini həmin şəxs də dində onun misalında da deyə ona da həmin sualın cavabını vermirsən. O sualdan yayınırsan. Onu da sənin hikmətindən asılıdır. Necə yayınasan o sualdan. Ki o Dindən qaçmasın Amma sən gəlib desən ki Qıhanı sən sax qalın Cəhənnəmliysən Səni üzüstə -üz belə balıq kimi Necə balığı qızardırlar tavada Üzüstə -üz səni cəhənnəmdə belə qızardacaqlar O şəxs heç zaman imana İslama gəlməyəcək Əgər o adam Özü sevib O əməliyyətməsə Kim ona məcbur edə bilər ki o əməliyyətsin Heç eləməsin Allaha imanı var Artıq sən bil ki, o adam cəhənnəmdən çıxacaq nə vaxtsa, cənnətə düşəcək. Bəs salam. Sənin əlinlə də bir nəfər cənnətə gələrsə, o, qırmızı dəvədən daha xeyirli olar. İndiki zamanda da ən gözəl miniş vasitəsindən daha xeyirli olar sən üçün. Və həmsinin cəhənnəm əhlinin daha çox olacağı barədə Peygamber s.ə.v-in hədisidir. Cəlir, qiyamət günü Peyğəmbər gələcək ki, yanında bir dəstə tərəftarı olacaq. Başqa birisi gələcək, on nəfər. Başqa biri gələcək, iki nəfər. Başqa biri, bir nəfər. Başqa biri gələcək, heç keç olmayacaq. Peyğəmbər elçi dəvət edib, heç keç dəvətini qəbul etməyir. Bu dəlildir ki, görür, nə qədər ümmətlər olub. O ümmətlərin arasında Peyğəmbərlərin dəvətlərini inkar edənlər olub. Hamısı zəhə Və cəhənnəm əhli cənnət əhlindən daha çox olacaq. <coughs> Mesihidəcəl Yacüz-Məcüz yacüz, barəsində də danışdıqda demişdim ki, Yacüz-Məcüzün mə müqabilində hər min nəfərə bir nəfər, başqa rəvayətdə də hər 999 nəfərə bir nəfər müsəlman olacaq. Deməli, o yerdə qalan, hər bir nəfərin müqabilində olan Yacüz-Məcüz hamısı cəhənnəmli olacaq. Va başqa bir hədis də var ki, 90 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Başqa bir hədis var. Bu hər iki hədisi alimlər cəm edib deyirlər ki, ümumən adəmin zürriyyətindən, Adəmə (s.ə.)-nin zürriyyətindən hər 99 hər 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Amma xüsusən Yaqız məcuzla hər 1000 nəfərdən biri cənnətə, 999-u cəhənnəmə gedəcək. Yacuc və Macucun müqabilində bir müsəlmanlardan biri cənnəfə 999 ziyadə yüz məcruzdan cəhənnəmə, amma ümumən bütün insanlardan hər 100 nəfərdən biri cənnəfə 99, 99-u cəhənnəmə. Görürsünüz nə qədər cəhənnəmdə insan olacaq. Onlar yavaş-yavaş inşallah Allahın izniylə günahlarından təmizlənliksə çıxıb cənnəfə gedəcəklər. Və təsəvvürünüzə gətirin ki Necə təhlükəli məsələdir? Necə qorxuludur ki, məyər biz o bir nəfərdən olacaqıq, Allahdan gecə gündüz istəməliyik və Allahdan istəyirəm ki, Allahım, o bir nəfərlərdən et bizi. Ki cənnətə düşək. Cəhənnəmə bir anlıq da belə ayağımızı qoymayaq. Cəhənnəmin istisi, o havası bizə dəyməsin heç zaman. Allah, heç kəsə bilirsiniz əbəs əbəs yerə haqsız olaraq cəza vermir. Zalim deyil, adildir. Hamıya yalnız haqqı bəyan etdikdən sonra cəza verir. Hər bir ümmətə peyqəmbər göndərib və həmsinin indi biz, müsəlmanlar, o peyqəmbərlərin yolunu davam edirik deyə. Hər hansı bir topluma getdikdə, hər hansı bir şəxslə təkbətək -tək söhbət etdikdə, bizim borcunuz nədir? Yalnız başa salmaq. Başı saldıqdan sonra artıq sən məsuliyyəti ötürürsən ona. Məsuliyyət olunur onun boynunda. Qəbul elədi, elədi. Eləmədi, cəhənnəmli O vəziyyətdə ölərsən. Amma sən gəlmirsən, görürsən ki, imkan var haqqı deməyə. Düzdür, hara gəldə elə girdin avtobusa, deyəsən ki, buradakılar həmsin kafirdir məndən başqa. Girdin metroya həmsini. Bu da hikmətsizlikdir. İm tapdıqda təvət eləməyən şəxs doğrudan da bədbəxtdir. İmkan tapmısan, sözünü deyək və bil ki, hər bir şəxsdən, Peyğəmbər Səsələm deyib, hər bir şəxsdən onun dilində danışmalısan. Yəni, ona uyğun. Deməli, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz müsəlmanları qiyələk təkmilləşdirək özümüzü. Təkmilləşdirək ki, hər sahədə bizim məlumatımız olsun. Hər bir şəxsdən oturub-durduqda onun sahəs Məlumat ortaya atasan ki, biz geridə qalmış deyik. Sonra başlayasan dəvətini. O olsanız, dəvətiniz gedəcək. Ancaq gəlib profesordan oturub, başlayan kimi cəhənnəmdə dərləriniz belə pişəcək, nə bilim, filan şey belə olacaq. Profesor baxacaq, sən güləcək, bu nə danışır? Amma möcüzəlik bir hadisə danışsamına, onun sahəsindən uyğun, dərhal qəbul edəcək, edəcək doğrudan da. Din hər şey, hər tərəflidir. Hər bir şey ibarəsində xəbər verir. Sonra yavaş-yavaş ona dərinlikləri başa salanda artıq o professor 100 nəfər zahildən daha xeyirli olacaq. Bir elmli şəxs əgər dəvəti qəbul edib, qavrıyıb onu zamanda təbliğ eləməyə başlayarsa, 100 zahildən daha xeyirli olar. İnsanları bu cəhənnəm əzabına düçar edən onların nəfsinin şəhvətə daha tez uymasıdır. İnsan nəfsi çox şey istəyə bilər. Görür ki, birisi sigarət çəkir, cahilliyi yadına düşüb istəyə bilər. İstəmək o demək deyil ki, sən Allaha sığınsan, Allah səni qorumayacaq. Sənin ürəyin istəyə bilər, amma sən Allah sığınsan, o istək dərhal çıxıb gedər. Nəfsinin istəyinə qaraca mübarizə aparırsan. Mübarizədə də Allah'a sığınırsan Allah da sənə kömək olur və sen qalib gelirsin və Allah özü yaradı bu şəhvətlə bağlı şeyləri hamısın Allah yaradı imtihan üsün Allah tələ deyir ki Züyünə linnəsi hübbü Min minəl nisə vəl-bənin vəl-qanatı il-mukantarəti minəl-zəhəbi vəl-fiddəti vəl-khayli l-musevvəməti vəl-ənəmi vəl-hərf İnsanlar üçün kadınlar Övlad, övladlar, qızıl-gümüş əşyaları, minik, bağbostan, malqara, bu cür. Bu cür şeylər onlar üçün gözəlləşdirildi. Yəni, sevdirildi. Kimlər ki, yalnız o şeyin xatırına yaşayır. Yalnız onun üçün yaşayır. Ona nail olmaq istəyir. Dünyada nail olacaq. Dünyada Allah ona verəcək. Və səxirət, İndi görün Allah Tala nə deyir. zəlikə məta və dünya. O dünyanın ötəri ləzzətidir. Ötəri, yəni indi var. Bir azdan olmayacaq. Öləndə artıq o ləzzətlər hamısı keçib gedəcəksən Başa düşürsən ki, hani o ləzzətlərdən heç birəs araləmət qalmadı. Gedirəm Allahın üzrünə. Vallahu indahu husnul alam. Allahda isə olan nemətlər ən gözəl nemətlərdir. Əbədidir fani deyil və bir də dünya nimətlərin müqabilində qat-qat ondan üstündür, üstündür və bərkətlidir Allahın nimətini dünya nimətinə dəyişənlərin aqibəti lənətlə nəticələnir Allahın lənəti olur onlara necə ki Allah yahudilərə o cür nimət verirdi bildirçin əti İsrailiyyətdə gəlib ki o bildirsin bişmiş halda gəlirdi olara və halva Bu iki gözəl nemətdən o qədər yedilər ki, dedilər ki, bundan yeyə. E, nə qədər bundan yeməyə var. Bezdi bundan yeməkdən. İndi istəyirik Allah bizə musailə salma deyirik. Bir deyir, Allahə e, duaya et ki bizə soğan, sarımsaq, bu cür nimətlər versin. Allah taala da görür nədir, deyir Siz deyir, yaxşı şeyləri qoyub, pis şeylərə canatırsınız, onu buna dəyişirsiniz İndi ahirəti qoyub, bu dünyanı seçək, ahirəti bu dünyaya dəyişək Bunu yalnız ağılı olmayan şəxslər edər Kiməsə kimə desən ki, səni əbədi, əbədi neymət gözləyir 70-80 il, 100 il, 150 il yaşa Gözünü yumub atınıza getib gedir O neymətləri O neymətlərə dəyişəsən Və burada 150 il əzab əziyyət səkil Cəhənnəmdə gedib Onlar hamısı burundan gələcək Və göstərilsə bu şey ona Cəhənnəm göstərilsə bir an Allah'a and olsun ki Heç kəs günah işlər görməz lakin, lakin cəhənnəm bizə göstərilməyir. Əksinə, cəhənnəmin ətrafı gözəlləşdirilib. Allah taala Cevralli ilə isəlamı göndərir ki, get, bax cəhənnəmə. Gəlib baxır, deyir, ya Rəbbim, o cəhənnəmi görən şəxslərin heç biri ora düşməyi istəməsin. Və insanlardan heç kəs ora düşməyəcək. İkinci dəfə göndərir, artıq cəhənnəmin ətrafını gözəlləşdirdikdən sonra ikinci dəfə göndərir Səbrəli aleyhissalam gəlir deyir ki elə zənn edirəm ki elə şəxs olmayacaq ki ora düşməsin yəni o, o dərəcədə gözəlləşdirilib ki qadınlar, içki nə bilim dürəbədür ziyafətlər pul, rahatlıq hər tərəfli o şeylərin vasitəsilə şeytan unutturur sənə Cəhənnəmi də Allahın qoruq, əzabını da, hər bir şey unutturur və elə zənn edirsən ki, pulun var, pulun sayəsində hər bir işi görə bilirsən və cəhənnəmdə də pul təqdim etməklə və ya nə eləsə cənnətə düşə biləcəksən. Allah səhənnət hala cəhənnəmdə olanı deyir ki, sənə desəkdirlər, olan var dövlətli namsını ver. Nə qədər ki, var dövlətin oldu da dünyada 10 dənə evin 20 dənə maşının Şüçarski bankda nə bilim, neçə milyon dollar pul Puların hamısını verəsən Və cənnətə düşəsən Verərdin Deyəcək, bəli ya Rabbim, onu da verərdim Ondan artıq olsaydı hamısını verərdim ki, cənnətə düşün Deyəcək, mən səndən ondan da Az, düzü bir şey tələb etdim Mənə inan Qabağımda səzdə et onu eləmədin sən deyirsən ki, bunu edərdin axı bu asan, yüngür bir şey eləmədin sən yenə də səni dünyaya qayıtarsaq, yenə öz dələdüzluğuna davam edəcəksən yaxşı əməllər edən deyilsən və bir dəfə cəhənnəmi onu soxub çıxarmaqla bütün o ləzzətləri qadınlarla çəkdi keflər, içki hamısı burnundan gələcək çıxacaq, beləcək ki, heç vaxt mən ləzzət görmədim heç bir xeyir görmədi. Cəhənnəmdə olanların, yəni insanların çox böyük olması. Bunda hikməti odur ki, onlar onlara verilən əzabı daha çox, yəni böyük şəkildə tatsınlar, daha çox onlara ağrı versin deyə Allah onları onlarını böyüyəcək. Bir rəvayətdə gəlir ki, bir dişi cəhənnəmdə olan Şəxsin bir dişi Uğud dağı boyda olacaq Başqa bir rəvayətdə gəlir Bu da muslimdədir rəvayət Çinlərinin arası Üç günlük Yol məsafəsi qədər olacaq Üç gün atla nə qədər yol gedə bilərsən O qədər Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki Dərisinin qalınlığı Dərinin qalınlığı <coughs> Yenə üç günlük Gəzə gəzə getdiyin Yol məsafəsi qədər olacaq hər dəfə də əzab verildiycə, indi nə qədər insan o əzabı hiss edirsə, bu dünyada ağrını hiss edirsə, qat-qat ondan artıq ağrı hiss edəcək. Cəhənnəmdə olanların yeməyi, içməyi nədən ibarət olacaq? Bu barədə də Quran-ı kərimdə ayələr var. Deyirləyə sələhum taamun illə min darin. Onların yeməyi ancaq zari olacaq bu izah olunmur ki nədir bu bəzilərdir tikanlı bir çoldur, bəzilərdir nə bilim zəhərli bir ağacdır, yarpaqdır, nədir Allah bilir amma ki yaxşı bir şey olmayacaq Allah bilir hansı keyfiyyətdə olacaq keyfiyyətinin keyfiyyəti bizə məlum deyil amma nəticəsi məlumdur deyir ki lə və lə nə onların bədənini qüvvətləndirməyəcək yəni kökəlməyəcəklər Onlara bir xeyir verməyəcək o yemək. Nə ki aclıqdan onları qurtarmayacaq. Yidicə onlar yenə yemək istəyəcəklər. Adşahs hər hansı bir yeməyi yedikdə doyur. Həca bunu yedikdə doymayacaqlar. Elə yiyəcəklər. İçdikləri Allah təala fi'l-butun Onlar qaynar su içəcəklər və o qaynar su qarınlarında Qaynayacaq Çayı ikisi adı fyrür İki soğu üçün sonra içək Orada isə iradə olmayacaq İxtiyar olmayacaq Səni iç izdirəcəklər Məcburi şəkildə içəcəksən Və o əzabı dadacaqsan Sənə dedikdə sizin Üçbirinizə müraciət olmur Bu qəsədə dinləyənlər Dini yalan sayanlar İstəyizə edən kafirlərə müraciət olunur Həmçinin zəqqum zəqqum ağacının da keyfiyyəti məlum deyil lakin çox pis ili çox pis dadı olan bir ağacdır bu ağacdan o ağacı meyvələrindən onlara yedirdəcəklər və Peyqəmbər s.a.s. yalnız onu deyib ki əgər zəqqum ağacından bir qətrə damlı, damla yer üzrünə düşsəkdir bütün insanların yaşayışı bərbat hala düşərdir pis olardı çox pis olardı iyisindən, ə bilim dadından və s. Həmsinin <coughs> onların yediği içdiyi deməli xassəq olacaq xassəqı da və bir də qısli hər ikisini sahabələr izah edib ki dərilərindən Axan, irin, çirk İnsanın, yəni zəhənnəmdə olanların tə... Qaynar su, çirk, irin Və bir də Bu yalnız oxşar, oxşar, yəni oxşadır Həqiqətinə Allah bilir necə olacaq Əl-Muhil mənasının İbn-Ənbas deyir ki Yağı qaynattıqdan sonra dibində nə qalır? İndi biz torta deyirik, Allah bilir o nədir O, həmən ona oxşar o çöküntü, nəyin çöküntüsü olacaq, nə olacaq Allah bilir, onu da onlara içir deyəcəklər yəni yaxşı bir şey olar, yeməyəcək, içməyəcək həmin ola bilərsiniz sonra yetimin malını yiyənlər nə ki, yeyirlər yəni bu artıq şeyə aid deyil və yaxşı dediyimiz, dediyimizə aid deyil ümumiyyətlə, yetimin malını yiyir nə qədər yiyibsə nəyibsə hamsə qiyamət günü qarınında odə çevriləcək. Allah Subhanahu Taala deyir: "Nissə surəsi 10-cu ayədə: zulmen innemə ya'kulûna fî ki, yetimin malını zülm edərək yeyirlər, qarınlarında odə çevriləcək. Amma yetim özü öz malından nəyisə gətirib versə ki, götürsün, yeyə və o yesə, ona görə heç bir e, cəza çəkməyəcək. Əksinə, yetimin öz razılığı ilə olub. Yetimi Allah'sa allatsa dələdüzluq edərək yetimi Allahsa yenə bu zülma aittir ki ona zülmə edib alladır. Uşaqdır, balazadır. Tərk etmir ki onu saxlayan, himaya götürən onu Allahdır Zülmə etmir, lakin bu da zülmün bir növüdür. Hakqa batildi onu geyindirərək onun malını yiyir. Və bu da onun qarnında o da sevriləcək. Həmsinin <gülüyor> əlləri ilə kitab yazıb onun müqabilində neysə alıb yeyənlərin yedikləri qarınlarında o da çevriləcək. Əlləri ilə kitab yazmaq dedik Allah da nə qəst edir? İnna ləzini əqtumuna Allah minəl kitəb o eşdər onu bilisəm ilə qalilə O ki, Allahın nazil etdiyi həqiqəti gizlədir, onu yazma. Ağılına gələni yazır ki, bu Allah tərəfindəndir. dua yazıram sənə, başağrı keçib gedəcək. Yazdım bunu sənə, övladın olacaq. Və sائرə, düş bura 50 dollar, 100 dolar. Kazandıqlarının Qa hamısı qarınlarında o da çevriləcək. Ma ya'kuluna fi butunihim illa'n nar. şeylər hamısı qarınlarında o da çevriləcək. Onların geyimləri barəsində də Allah Subhanahu Taala bəzi məlumatlar bizə verib. Deyək ki, o kəslər ki, küfr edir, fəlləzîne kəfəru qotiyât lähum siyâbun min onların paltarı olacaq. Atəşdən. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Ənna hayyətü ki, üz gözünü zıraraq, sasını yolarak, paltarını zıraraq, Allaha qarşı e, etirazını bildirərək ölən şəxsin üstündə ağlayır və ölməmişdən əvvəl tövbə etməsə, elə də ölsə, fikir verin, əgər bu cür olubsa qadın, sonra tövbə etməyib, ölübsə, qiyamət günü onun qətrandan şalvarı olacaq. Allah bilir o qətran nə deməkdir? Mənası, amma əzab əziyyət verən bir şalvar olacaq. Və bir də Üst faltarı, cərab, qaşındıran bir şey olacaq, onu dalayacaq, qaşındıracaq. Bu cürünə faltar olacaq onun əynində. Elə deyək, o günahın müqabilində. Cəhennəm əhlinin də özü bir-birindən fərqlənir. Kimisinə yüngül cəza verilir, kimisinə ağır cəza verilir. Amma ən yüngül cəza, ən yüngül cəzalardan odur ki, ayağının altında köz yanacaq, beyni qaynayacaq. Ayağında oddan əyək qabı olacaq Beyni qaynayacaq Ayağındakı əyək qabının Qaytanları oddan olacaq O qaytanın istisindən hətta Beyni qaynayacaq Və s. bu cür əzablar olacaq Bu ən yüngül əzablardır, ən dəhşətli əzablar Allah bilir Necə olacaq Bəzi məlumatlar var, bu məlumatları indi bir-bir deyəcəm sizə Deməli, birincisi Onların dəriləri yanıb biçdikcə Allah onlara təzə dəyəri verəcək. Əzab dayanmasın deyə. Daimə əzab datsınlar. Deyir ki, İnnələzinə kəfəru bi əyətinə Səvvə nuslihim nəra Səvvə nuslihim nəra O kəslər ki, ailərməzi təqzib edir, küfr edirlər. Onları cəhənnəm oduna atacaq. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, baxın, Mən tez-tez təkrar edirəm. O kəslər ki, küfr edəcək, təzkib edəcək ailələrimizi, cəhənnəmə atacaq. Eyni ayələrdir. Sizə adi də gələ bilər ki, eyni şeylərdir bu təkrar edir. Amma hər dəfə təkrarlayıb yadınıza salmalısınız ki, əzab olacaq, əzab olacaq, əzab olacaq. Belə olmasanız, fikirləşsəz ki, ə olmazaq da əzab. Qorxu daim sizdə olmayacaq. Bu qorxunu daim özünüzdə saxlamaq üçün sabit. Daima eyni olsa da belə təkrarlamalısanız. Quranı ezbərləyənlər, o züralilmlər, nəyə görə təqvə sahibidirlər? Ona görə ki, hər gecə onlar azı 300 oxuyurlar. 10 günə Quranı bir dəfə xətm edirlər. Azı 300. Və bir gecədə on cüz oxuyanlar da var ki, üç günə Quranı xətm edirlər. O onunla onlar öz təqvalarını saxlayırlar. Onlar fikirləşmirlər ki, əylin şeydir də, təkrarlayır, təkrarlayır. Amma o başa düşür ki, hər dəfə təkrarladıqca ona təzə-təzə şeylər açılır. Təzə-təzə. Yəni imanı yenidən təzələşir. Təzə fatvalar hardan çıxır? Quranı oxuduqsa hər dəfə oxuyur, oxuyur, oxuyur, hi, bir yeni bir şey gəlir. Sahabələrin dediyi, peyğəmbərlərsə dediyini hamsını tutuşdurur və bir nəticə çıxarır. İkinci və yax dedik. Balağı kənəcə qızardılar gözün üstündə. Kafirləri də elə o üz bu üz. O üz bu üz. O üz bu üz. gəh, gəh o üzü Odun üstündə əzab veriləcə, verəcəklər. Həmçinin yüzüstə cəhənnəmə onların sürüklənib atılması. Bu barədə də Allah s.ə. deyir Yəvmə yüshəbunə fə nəri ələ vücuhiyyəm O gün ki, onlar yüzüstə sürüklənib cəhənnəmə atılacaqlar. Yüzlərin qara alması. Qara alması. Allah Subhanahu ta'ala deyir: "Yüzləriniz siyaha dönəcək və üzləriniz <coughs> bir çoxu üzlər ağaracaq və bir çoxu qara olacaq. Üzləri qaralmış şəxslərə deyiləcək ki, "Edilmiş əməlin cəzasını. Hansı cəzası? Küfr etdiyinizə görə Allah sizi o cəzanı verdi, üzləriniz qaraldı və qiyamət günü görsən ki, kimisə üzü qaradır, kabil ki, artı o cəhənnəmli idi Allah onun üzünü qaraldıb <coughs> o cəhənnəm odunun hətta qəlblərə də çatması deyə bilərlər ki, cəhənnəm odu ancaq çərdən, zahirdən yandırır dərini lakin başqa ayələr də var ki qəlblərə də çatacaq, qəlbini də yandıracaq o isti, bu atəş gedib onun qəlbini də çatacaq bütün hər tərəfli yandıracaq amma ölməyəcək daima yanacaq insan. Allah s.ə.q. edir kəllə lə yumbəzənə fil xutəmə əvvəldən sayır bir-bir o, o kəs ki malını yığır döna-döna sayır elə bilir ki malı onu qoruyub saxlayacaq xeyr biz onu atacaq xutəməyə xutəmə nədir? Allah s.ə.vələ özü sual verir və mə ədraqə məl hutəmə, nədir hutəmə? Özü də cavab verir. Buna izah etməyə heç kəsə ehtiyac yoxdur. Heç Peyqəmbər s.ə.vələ mizah etməyib hutəməni. Çünki Allah özü izah edir. Nərullahi Muqadə əlləfi təttəli və ələl əfidə Allahın yandırıb yaxan odudur. O od ki, qəlblərə gedib çatır. Qəlbləri yanır. Sonra həmçinin bağırsaqlarının, itsal ardı izlə sürülməsi. O gün dərsdə dedim ki, o alim ki, özü deyib, əmr edib zamata. Əmr etdiyini öz əməl etməyib və insanlara qadağaları, Allahın qadağan etdiyi şeyləri qadağan edib. Özü isə onu əməl edib. Həmən şəxs qiyamət günü ya ki, eşşək su quyusunun başında fırlanır, ya dəyirmanın ətrafında fırlanır. Yəni, əl dəyirmanının ətrafında fırlanır. O cür nə? Eşşəy kimi bir şeyin ətrafında fırlanacaq. Onların boyununa bu xov vurulması, o zəncir ilə sürüklənib atılması, bu da onlar üçün bir cəzadır, əzabəziyyətdir. Və sonuncu mövzu, insan necə cəhənnəm əzabından özünü qorumalıdır? Birinci, lab birinci və ən mühüm olan məsələ odur ki, daimə dua etməniz. Allahdan bağışlanma diləməlisiniz Cəhənnəm əzabından qorunmağı ondan istəyirsiniz Allahümünün əvzu bika Min azabi cəhənnəm Vəssalam Hər namazda təkrar edirik Amin azabil qabr Amin fitnətil məhiyyə və nəməd Amin fitnəti, şəhəri fitnətil məhiyyə Məsiyyə dəccəl Vəssalam Bundan başqa <coughs> Başqa əməllər Məsələn, oruz tutmaqla Namaz qılmaqla Dəstəmaz almaqla ki, dəstəmaz alınan yerlər yanmayacaq Və s. Əməllər Sünnədə, Quranda varid olan əməllərlə Cəhənnəm əzabından qoruna bilərsiniz Amma heç kəs zənn etməsin ki Hal-hazırda onun etdiyi əməllər Onun cəhənnəm əzabından qoruya bilərsə O demək deyil ki O elə bu cür vəziyyətdə də öləcək Və cəhənnəm əzabından qorunacaq Heç kəs onu deyə bilməz Nə görə ölümün fitnəsin ölümün fitnəsindən Allah'a qorunaraq. Çünki ölüm anında şeytan gələ bilər, səni azdıra bilər. Əla şəriş qoşarsan və kafir olaraq ölərsən. Gözəl bir rəvayət var. Bu rəvayəti əksəriyyətiniz də eşitmisiniz, baxın yenə deyirəm. Özüm də bunu bir 100-ə yaxın yerdə danışmışam. Amma yenə də de hər dəfə danışanda özümə də ləzzət edir. Yəqin ki, sizə də ləzzət edər. Yatanlar da oyanar, onlara da ləzzət edər. Üç qardaş olur. Üç qardaş. Bu qardaşların bir bazısı olur. Qardaşlar ruzu qazanmaq üçün başqa ölçəyə girməli olurlar. Bazılarını aparıp qoyurlar bir dindar rahibin yanına. Bu rahib de yalnız kilisədə ibadət etməklə məşğul olur başqa işlə məşğul olur ancaq ibadət edən bir bəndə olur Rahim də gəlir heç qıza tərəf baxmır, açarı verir qardaşlarına ki, verin qıza o otaq gedib çərdən bağlasın vaxtı vaxtında gətirib yeməyini verəcəm, qalsın siz gələnə qədər orada qardaşları çıxıb gedir və rahib Bir gün gəlir, yeməyi qoyur qapının ağzına, qapını döyür, çıxıb gedir. Kadın açır qapını yeməyə götürür. İkinci gün, 3 üçüncü gün, bir həftə, on gün. Sonra şeytan gəlir onun yanına, deyir ki, sən ne edirsən? Qapının ağzına qoyursan yeməyə çıxıb gedirsən. Bəlkə başqası gəlib götürdü, bəlkə bir pişi, it gəlib o yeməyi yedi, dağıtdı. Özlə, qapını açsın, baxma ona tərəf, əlini uzat ver, özü götürsün. Elə edir. Yenə bir əvvdə bu minvalla yeməyi verir. Sonra şeytan gəlib deyir ki, sən neydirsən? Hə, sən böyük xeyir verə bilərsən əmən qadına. Özün üçün də böyük xeyir, savab əldə edə bilərsən. Sən ona Allahın təkliyi barəsində danış. Quy Allah'a ibadət etsin. Hə, sən fikir ver, şeytan <gülüyor> gör nə deyir? Ki, cəmatə təbliğ etdək Allahlığı. Alı ki, özü Ən kafir olan məxluqdur Ən asi olan məxluq odur Lakin görün necə alladır Düzgün yolla Deyir ki, yaxşı Qapını atandı, imək verdikdə biraz söhbət edir Bəs, Allah təşdir, ibadət eləmək lazımdır Allahın qarşısında səz eləmək lazımdır Bir əvdə belə keçir Şeytan gəlir ki, əsən nə edirsən? Qapını açıb cəmatin qızı ilə danışırsan, qıraqdan görən olar sənin haqqında nə fikir Belə buna baya, dindar durub nam-əhramla söhbət edir. Gir içəyərdə danış, heç kez görməsən. Gir içəyəri hər dəfə dəvət edir. Yavaş-yavaş-yavaş-yavaş şeytan anladır, həmən qadınla zina edir. O, zinadan uşağı olur və bu dəfə gəlib der ki, hə, sənin vəziyyətin çox çətnidir. Müşkildir, qardaşlara gəlib sənə öldürəcək. Bilsələr ki, sən onunla zina etmirsən, sən öldürəcəklər. Uşağı öldürür ki, bilməsinlər. Uşağı öldürüb, bastırır, şeytan gəlir, deyir ki, ya, bəs bilmirsən, qadının ağzında söz qalınır, qardaşlarına deyə bilər ki, sən ona belə təcavüz etmirsən, onu da, öldür. onu da öldürür, onu da öldürür, bastırır uşağın yanında. Qardaşları gələndə deyir ki, bəs, Bazınızı öldə aparıb bastırdım, əssəbən. Göstəri yerini, harada bastırıb. Qardaşları heç nə demir? Çıxıb gedir, inanırlar. Yatır üçüdə. Üçünün də yuxusuna gəlir şeydan. Gəlir, deyir ki, o sizin bazınızı belə edib. Öldürüb uşaqla bərabər o yerdə bastırıb. Gedin, baxın. Gəlib qəbir açıb görürlər bazıları da uşaq. Onu verirlər məhkəməyə. Məhkəmə qərar çıxarır ki, Eydam olunmalıdır, başı kəsirməlidir. bu bunun başını kəsməyə, şeytan gəlir. Deyir, baba, bu qədər başına çətinliklər gəlib. Bu çətinliklərdən istəyirsən səni qutarın. Deyir ki, əlbəttə, qutar məni bu çətinliklə. Deyir, onda mənim qabağımda baş ay, mənə səzdir, bu çətinliklərdən səni qutarım, problemlərdən səni qutarım. Başına yəndə başını üzrlər. Və səlam. İçə il ibadət şəxsi şeytan yavaş-yavaş görün düzgün yolla Allahdır. Şeytan axı Allahın izzətinə andı etir ki sənin izzətinə andı etirəm mən oturacam sənin o düz yolunda siratın müstəqim yolunda və o yoluna gedənlərin arxalarından önlərindən, sağlarından və sollarından onlara gələcəm onlara tərəf gələcəm yəni vəsvəsə etəcəm nədir bu, nə demək istəyir bununla önündən gəlmək Axirəti unutduracağam. Arxadan gəlmək, ya e, arxadan gəlməyi axirəti unutduracağam. Önündən gəlmək dünyanı sevdirəcəyəm. Sağdan gəlmək yaxşı aməllərlə yoldan çıxaracağam. Necə bəyəxd gördüz, necə çıxarır yaxşı aməllərlə yoldan. Və soldan gəlmək şəhvətlə, pis aməllərlə yoldan çıxaracağam. Hansı tutdu, tutdu? Bu 4 şeydən çəkinsəniz, dünyaya bağlı olmasanız, axirəti sevsəniz, pis aməllərdən çəkinsəniz və yaxşı aməlləri yalnız Allah xatirinə riakarlıq etmədən etsəniz ondan canınızı qurtararsınız və demədik ki yuxarıdan da gələcəm çünki yuxarıda Allahdır o tərəfdən gələ bilməz Allah s.ə. insanı qoruyur və Allah s.ə. Allahdan istəyin budur ki Allah bizi dualarımızı ibadətlərimizi, orucumuzu bu Ramazan ayında qəbul etsin Ramazan ayından sonra da Ramazan müsəlmanları kimi dayanmadan xeyirxah işlərdə davam edək. O xeyirxah işləri görək və yenə Allah Subhanahu bizim əməllərimizi qəbul etsin. Və bizə rəhmet etsin, mömin olaraq dünyamızı dəyişək və cənnətə düşək. Subhanak Allahumma və bihamdika,